ויעש אברהם משתה גדול ביום היא גמל את יצחק. ותרא שרה את בן הגה המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. ויירא הדבר מאוד בעיני אברהם על עודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתיך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרה. וגם את בן האמה לגוי אסימנו, כי זרעך הוא. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים. ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישלחיה. ותת במדבר באר שבע, ויכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים, ותלך, ותשב לה מנגד, הרחק כמתחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד! ותשב מנגד, ותשא את קולה, ותבק. וישמע אלוהים את קול הנער,